Ő sosem fog neked segíteni, vagy a te oldaladon állni. Amikor tiszta a tudatom, rémisztő ez az egész. Nyáron a bőröm lebarnul, a csuklómon lévő sebb viszont kivilágosodnak, így még jobban kiemelkednek, mint a veszélyes útkereszteződés előtti figyelmeztető csíkok. Magukra vonják a környezetem figyelmét. Ha kérdezek kérdezzek tőled valamit, Toszkána egy csoda, itt még a szenvedés is könnyebb.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 Egy igazán jó borász sosem adnak jól esmit a kezéből, ami nem vet rá jó fényt. Ha ez sikerül, te magad leszel a Toszkána könnye. Néma csend telepedet ránk, mert elmerengtem azon, milyen lenne, ha a saját borom kortyolhatnám. Mindig is jobban szerettem a fehér borokat. Toszkána a nagy borok hazája ugyan, de én megalkothatnám a kakuktojást. tojást. Egy könnyű fehér bort, ami izgalmas és nagy értéket képvisel.